m, uh, uh, uh. en companyia, un programa que et deixa sense paraules. Cada ves que Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la seva Família es va enganxar el programa en companyia Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. en companyia un programa que distreu. Ai, senyors i senyors, que distrets que estem aquí, escolti. Oh, Anem fent pim-pam, toma, ara la música, ara això, ara allò. Són les 7 i 8 minuts de la tarda i hem iniciat la segona, la segona hora d'Encompañia. Mhm. Uh -huh. Perdoni, vostès, és que és ja sí. el sistema radiotiana. sense segons de la freqüència, eh, modulada, freqüència modulada, que li he explicat abans amb el Sr. Gregori li, sí, li ha donat una bona explicació. Que la modulació és com si fos un acordeó. Bueno, és igual. Escoltem, fins i tot el I, nostre i tècnic i quin diferència ni amb això, amb la, Això pregunta meva. Atenció, pregunta. Amb la, amb, amb la, la ràdio digital. Uh, és que jo em vaig quedar amb l'FM a la ràdio... Ràdio Maimó. Sí, la ràdio Maimó, escolti jo, escolti-me, això ja se bueno, El tècnic ja, posa cara, volguem dir... Ja li preguntaré després. Eh, el tècnic s'ha quedat amb allò de dir... A mi pam, pam, pam, pam les figues són verdes. Vale. Parlem de mòbils? Parlem Perquè de mòbils. és que Barcelona s'ha celebrat, eh, celebrat el Mobile World Congress de Barcelona. O sigui, el Congrés de Mòbils. Sí, exacte. Clar. Ah. Congrés Mundial, per això. Mundial. mundial, mundial. De, de tot, el tot el món. Sí, senyor. Ha vingut el Robert Redford, que a més a més sí. diu defensa que vol que amb els mòbils es puguin veure miniseries. Mm. Està molt bé, està molt bé. Mm. El que passa és que n'hi ha un problema, i això haurien de cuidar sobretot el senyor Areu, alcalde de Barcelona, mm. que suposo que deu estar darrere de tot aquest organisme que fa aquests actes. No ho sé, no, no, no, no tinc... No tinc... Eh, home, com a representant de la ciutat, m'imagino sí, que sí. Sí, sí, sí, sí. sí. Hi eh, haurien de veure el senyor Refo. S'ha denunciat que n hi ha eh, hotels que aprofiten aquests grans moviments de persones... Per però... ah, exactament. I això és molt contraproduent, perquè la, les empreses no són tontes. No. I saben els preus, sí. abans i després dels certàmens. Mm. I clar, si vénen aquí i se senten estafats, potser que la pro mm. proper eh, celebració d'aquest tipus d'acte eh, se l'endugui en un altre país. És Podria ser, podria eh, ser. Eh? Perquè vaig llegir que, malgrat que quan hi ha el preu normal dels hotels, són més cars els hotels de Barcelona que de París, per exemple. Bueno, això seria una altra història, però sempre... Això és una, una altre fet, que, un que es mantinguin manera, eh? sempre amb el mateix preu. A Vull mateix dir, preu. no és el mateix anar a dormir, jo que sé, en un hotel d'Argentina que, per exemple, de París, com vostè o de Barcelona o de Madrid. No uh -huh, és el mateix el uh -huh. preu. Però això no, però sempre són els mateixos. O sigui, el que no pot ser és perquè hi hagi una final de futbol, perquè hi hagi un congrés o perquè hi hagi un acte multitudinari on saps que vindrà molta gent i que necessitarà allotjar se que pugis els preus. Això, Clar, no això tampoc, veu? En canvi, que hi ha una discriminació. Els taxistes no poden augmentar el preu, no? No, sí? els taxistes tampoc ho han de fer-ho. Bé, bueno, però els taxistes no poden augmentar el preu. No. Perquè van, van a taxímetre. Val. Però, però... Va, si vostè té un establiment... És el mateix, a veure, que a la costa, eh, quan arriba l'estiu, als supermercats, els productes s'encareixen. No tots, sí. No tots, bueno, jo li puc parlar de, de supermercats de la costa que es mantenen. Vale, vostè va una costa xungui. Bueno, però sí, la, costa... Home, la costa Brava la... és una costa xungui, ja ho he dit sempre jo. No, home, bueno, la costa Brava, a partir d'on de... té vostè la casa cap amunt, és clar la costa Brava com ha de ser, i sobretot Sitges. Sitges és un... un... A aquí tornaríem a el mateix, vull dir, si ho fan, està mal fet. Exacte, està mal però fet. bueno, la gent vol treure faves d'olla, vol fer el que se'n diu l'agost, sí, i però... els hotelers volen fer l'agost al febrer. Exacte. Sí, sí. Perquè com que l'agost no rasquen en gaire bola... Clar, però és que això passa amb molts, amb molts certaments. Eh, a, a València hi ha una fira que es fa, sembla que cada any, del moble, uh -huh. i passa tres quarts del mateix. I del Juguet també fa a València. La del joguet no el la conec tant. Jo, jo sí, tinc més referències de la del moble i sé que anar a aquesta fira és caríssim. Primer, uh -huh. perquè el recinte ja has de, has de pagar una entrada, després a dins, clar, vull dir, no pots sortir fora a, a menjar perquè t'agafa lluny, perds temps, la gent que treballa allà dins dels estants i tal no poden perdre tant de temps i han de dinar a dins. I clar, allà s'aprofiten, foten unes clatellades. Sí, és com l'aeroport, eh? I en canvi aquest any justament s'ha inaugurat, eh, no sé si s'ha inaugurat eh, la primera fira, o han fet una fira a Saragossa i sembla ser que és tot el contrari molta amplitud, pàrquing gratuït... No hi ha poc, això. Bueno, no se sap, però aviam, una mica ben organitzat, jo no penso que porti tantes despeses. Fé una fira que, a més a més, els, els que els expositors, els que es posen, compren un tros de terreny o llouen un, un tros lloc de terreny. Llouen un espai. Un espai un de terreny un, sí, un, durant un temps. Durant un temps. Durant eh? un temps sí. i, I, clar, vull dir, diferència de preus d'un lloc com un altre és superelevat a València i més econòmica. Ah, però llavors aquí entraríem amb la guerra dels ajuntaments. Clar, bueno, però... i llavors els firaires tens els indones. Com que s'han de desplaçar, Exacte. tens els indones en un lloc com un altre. Però llavors si tu els hi poses facilitats si els hi dones més econòmic, vindrà més gent? Clar. clar. Vull dir, llavors què passa? Vull dir, un perdrà per l'altre? M'està dient que tota la culpa és de l'Areu? Home, part. No, perquè l'home no pot posar-se dintre d'una empresa privada com és un hotel. Home, aviam, eh, a nivell de defensar el que és la ciutat, jo penso que sí. Penso que agafar amb, amb, amb els hotelers una reunió d'hotelers, alcalde de Barcelona i dir i nens, posem els preus normals, no ens hi passem. Clar, llavors farien lo típic de, que va fer el senyor Areu amb aquell ple, que va dir, bueno, he perdut el ple, però és igual faré el que et doni la gana. Els hotelers diran, no, nah, doncs mou bé, però farem el que es doni la gana. Ja, bueno, sí, sí. El que passa no sé si n'hi ha, si ha algun tipus de regulació amb això jo tampoc no ho sé. Vostè a em fa unes preguntes, que jo sóc un pobre locutor de ràdio oh, oh, que amb prou feines tinc per, per anar tirant endavant eh, el programa. Ja, no, jo hi faig preguntes, com sempre. Vostè em fa preguntes com si jo fos una persona... Com, com si fos un savi d'aquells dels set savis. No ho soc. És que ho és. No, no ho, ho sóc. Si no per és cert, el senyor Robert Refort, quan va baixar el cotxe, feia una panxeta que Déu-n'hi-do. Eh? I estava arrugadint... Si no recordo malament, deu voltar als 70 anys, eh? No ho sé. Parlàvem de la Conxa Velasco fa un moment, que té 68... 68. Sí, sí. Bé, doncs el Robert Radford és de la quinta, eh? Sí, sí, sí. I clar, sí. arriben-nos a unes edats... A veure, jo que el que veig estirat... és que s'estira uh, molt la pell, el Robert Redford, s'estira molt, i han quedat aquells ulls així. Sí? Sí, sí, sí, sí. Li vaig veure últimament una pel·lícula... Home, pitjor està el Paul McCartney, eh? D'estirat, dic. El Paul McCartney només té molts problemes amb senyora. Bueno. que li, li, li tenia que pagar un espel·la, la senyora a fer fora l'advocat, ja ha dit que ja es defensava ella, que treurà més pel·les, i tornar a estar en judicis, total, que l'exsenyora, ja, bueno, ha parlat el pare de l'exsenyora, dient que se n'hauran d'anar d'Inglaterra perquè ja els inglesos la consideren per sonar un grat a l'exsenyora. O sigui, li treurà hasta la pell, si pot. No, no, l senyora no. haurà de... L senyora amb el, el no poble carrer? No crec, no? no ho sé, no ho sé. No ho sé. Bé, si okay. tu et defenses sol... I en Paul McCartney, que deu, deu tenir allà una deu resta de advocats, advocats clar, mare de Déu, clar. encara encara la veig aginollada allà al Tàmesis demanant-li perdó. No, Mira vostè no. el que li dic. Home, home, home. La, la veig al Liverpool, a davant de la caverna, aquella, on van començar els Beatles, sí. on, hi ha, on hi ha les estàtues d'ells, sí. eh? allà demanant perdó, escoltin. Fent-li una bufandeta allà a l'estàtua del Paul McCartney. Mira <laughs> vostè el que li dic. Mm? Que Barcelona l'altre dia m'em estar comentant una cosa, em va fer molta gràcia, el Ringo Starr era el que el primer que tenia que morir, sen cal s'enterrarà tots al Pascava. Bueno, perquè està Perquestal ja ho vaig veure més Mef Ferruco. Sí. Uau, està Ferruco oh, llayo. Ja, està bé, es conserva. Sí, sí, sí, sí, sí però de més sin s'estivarça -se ni res, l'home amb una barbeta blanca, pim pam no. na fent. Escoltim. Clara que sí, perquè Com un... el Rolling Stones, està com el Rolling Stones. es conserva, es conserva, sí, sí. home, i ja està com el Rolling Stones, Conti. que sí. Eco eh, sí, Conti com el Rolling també conserven el seu amor, sembla si que és el Bardem i la i la Penélope Cruz. Ah, sí? sí. L'altre dia deiva arribar a la, PN... la, PN... la PN... Club, va arribar a Barcelona, a Madrid. A Madrid. I no va buqué fer declaracions. No, per què, és una noia molt molt molt, cauta, sí, molt Ex Explica també que ha fet una pel·lícula ara amb l'Isabel amb eh, com es diu? Dir, que no m'encordo. La película amb Isabel Coixet. Eh, no, l Isabel Coixet, sí, ja Isabel, Isabel Coixet. Sí, sí, sí. Eh, sí. Es diu la película i diu que l'han rodat en sembla que als Estats Units amb el Ben Kingsley, que Hombre, si no me recordo malament. És el que va fer de Gandhi. que bueno va doncs... A més va fer dues pelicules molt, bueno, vist varis pelicules el senyor Ben Kingsley. Bueno, sí, va fer la llista de Schindler. És el senyor que, el jueu que controla qui ha d'entrar i sortir de la llista. Ah sí, sí, sí, sí, Va, va i... fer una altra pel·lícula que està basada en una obra teatral que és una, que és un senyor que és torturador i al cap del temps un bon dia té una avèria amb el cotxe i va amb una casa que està fora d'això i la dona el coneix per l'olor perquè clar, la dona que és la torturada clar, sempre va tapada, però quan sent l'olor el coneix per l'olor eh? i llavors es gira la truïta llavors la dona és la que vol torturar molt d'això el Mariano no vol, en fi el Ben Cris li agafa un ciroco i tal bueno, no i després anem fer una res. altra que era la casa de, de no sé què de l'arena, la, de, la, de, la, de, de la sorra la, la de casa la... de la, la sídra no, la Casa de la Cidre és una altra. La Casa de la, de la Sorra, de no sé què, que fa de, fa de militar iraní mm -hmm. i ho fa molt bé, també. No, no, és un senyor no, no. que és un, és un mitja borilla, com a, sí, sí, com a però, persona, però, però té resulta, presència. Sí. Sí. És com a buixaderes. Sí, que dius, és un mitja borilla, però, conya, amb aquella veu i amb aquella cosa omple. Doncs la, P, la PN comenta que amb la Isabel Cuixetes van, eh, van contactar per telèfon i que van agafar una bona amistat i que, a més a més, unes escenes que van fer així una mica íntimes amb el Ben Kingsley per eh, que se sentessin més còmodes, la Isabel Cuixet va agafar la càmera i, a part de dirigir-los, va estar filmant ella ja. Clar, diu, aquí fora de fora gent. Ho ah, faig jo, amb, jo la, mateixa, amb la càmera. Jo mateix. Escolta, com ha de ser? És, ma de ser? és maco. Així, això és un director. Un, Bé, bueno, una directora. Una directora. Sí, senyor. pues aquesta senyora, eh, vostè sap que va ser, de fer allò de, la, de les Palabres, una pel·lícula que va fer, que passa amb una no la universitat s'en recordarà, no. igual sí que la vista i no s'en recorda, també podria ser. També, més vistes, eh, que passen amb, amb una plataforma petrolífera, eh? No, eh, no. sé si les paraules, no sé com es diu, sí. les paraules que no m'en recordo mai, que després, clau, dius la gent, sí. La fa el Tim Robbins. Sí. Que té un accident i es queda cremat i no sé què tal, mm. hi ha una senyora que és l'infermera i, tal, i bueno. eh, no sé què de les paraules, una cosa així, bueno. I llavors eh, diu que quan va tenir el guió el productor li va dir, qui vols que et faci el paper? I ella va dir, sisalitzar, diu, el Tim Robbins. Diu, doncs li enviem el guió. I ella va dir, bueno... Ja, no, ara em portaràs no, el Tim Robbins. No, I el no, no. Robbins va arribar guió, va llegir, com que és un tio trempadot, ell, vale. trempadot va dir, m'agrada el guió. Vale. Va arribar, diu, clar, diu, treballar amb el és un luxe, perquè dius no. això, i pom, i t'ho clava. No. <ríe> Uam, Home, no de, això té... <ríe> a, a, això és el que tenen els bons actors. <ríe> sí, no, que sí, sí. a la primera... Sí, sí, sí. Com un anunci que van fer ara, que diu, del Robert Refford, un anunci que van fer de cava fa molt de temps, mm -hmm. que sortia el Robert Refford, que, clar, van anar-lo a rodar als Estats Units. Sí. I el director diu, bueno, és que, clar, diu, arribes i dius, anem a fer l'anunci, l'anunci va així, i el Robert Refford pues posarem la càmera aquí, farem això, farem això, farem això, farem això, jo faré això, això, això, això i això, vale I dic, vale. <ríe> I és el que van fer. Diu, director, jo, sí, ara, el que sí, realment va, sí. va, va moure el cotarro diu, va ser... Li ha agradat el que hem fet i dius, uuuh, uuuh, uu, oh. ha quedat uuuh. Uu. Anda, que si li arribo i diu, no, repita -lo". Uf, uf, uf, ostres. Diu, ha... diu això en Robert. Ja... És, és com dir-li amb el Woody Allen. Sí, exacte. És com dir-li amb el Woody Allen. Doncs pues no m'ha agradat el que fa, senyor diu, Allen. No, no m'ha no agradat de... De totes senyor, maneres ara. hi ha coses del Woody que no... No, el Allen, que té, té nom de clau... De, sí, de, de... no, no, té, té nom de clau, o la clau té nom de, de, de, de director de cine. Jo, jo, jo crec que hauria de ser abans el senyor Allen que el senyor Woody Allen. També potser sí. l'inventor de la clau. L'inventor de la clau, sí. Bé. Allen voló sobre el nido del cuco. Bé, senyores i senyors, senyors, senyors, senyors, anem un moment de la música... I ja pràcticament després entrarem ja amb, amb els sucedidos de Tiana. Mm -hmm. Queda molt bé això dels sucedidos. Exacte. És dir, el que va passar amb aquesta darrera setmana i fins i tot ens preguntaríem la dies, setmana 15 anterior 15 dies, eh, perquè estem, estem orfes de, sí, notícies de notícies de Tiana. No sabem res. Vostès sí que ho saben, perquè escoltau els informatius per nosaltres, som com nouvinguts. Eh? Exacte, justament. Aneu amb la música. Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco. No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera a la tumba, a mi no me mandes flores. Como dice esta rumba, la flor del rosal. Ay, señores y señores, a ser de 25 minuts de la tarda, aquesta música se suposa que és la sintonia de Vas ir a Robles. Bona tarda. Bona, Bona tarda. Bona tarda. Bona no, no, sí, estem. No no una de mecanos, ah. sabon. De el que vulgui com a sintonia. Sabut el meu estat d'ànim, etc. És que de veure pel dia dels enamorats, jo sí, no. El... no sé si queda bé, perquè la lletra diu no podeu veir con una i podeu veir con la altra. Ah, no, però de, no puedo vivir sin ella, però amb ella eh, tampoc. tampoc, és una història torturmantona. És una història d'amor. És una història d'amor. A mi m'agrada més aquella de la camarera. de la camarera aquella de tenir dos enamorats a la vegada i no estar loco. Ah, del Machín. Sí, però bueno, màixiques, La, bueno, la Sira no sap de què va, perquè No, si vaneta, no, no, ara no. m'he quedat així com, bueno, és, una, és, no, és una cançó que, que parla de, de, de que un és la dona, L'amor d'això, la madres el mm. eh, i els hijos i l'altre és no l'amor prohibido i, eh? i tal i i tal i l'altre és els. El, I per el, el què encara va este aquesta canció? No ho sé, perquè sempre m'ha frapat a mi aquesta cançó No és respecte. Perquè personal, com no? es pot tenir dos amors a la vegada i no està boig. Sí que es pot. He que està bocho tenits emors a la vegada? Les dues coses, també hi han bots que tenen dos amors. hi ha gent que està bocho, només amb un amor o sense. Bona tarda, senyoreta Sira. Bona tarda. Bé, la setmana passada no veiem estar aquí, no parlem de notícies de fa 15 dies perquè estarien més passades. No, no, no, no, si nega. Però parlem dels notícies d'aquesta setmana. Que Això han sí. passat moltes coses. Abans, però, us Abans, deixo però... comentar la de l'Abel Caral, que va ser la ah, més sí. important de la setmana passada. Sí, sí, el senyor regidor de Cultura va dimitir. Mm -hmm. Bueno, de fet, ha de dimitir el proper ple, no? No, ja ha dimitit. Ja ha ja dimitit. Ja va ser ple la setmana passada, com que no cal, va bastar. Sí que va haver-hi ple. No, no m'entero de relles. Va dimitir, va dir adéu-adeu. Adéu-adeu. El successo tenia que ser la, ser la fort, no? no? sí, havia de ser, sí, ser la no, fort, però, però no, ha dit que tampoc vol. Llavors és un senyor que és bibliotecari, si no ho tinc mal entès. Ah, efectivament, Ferran Pasqual. Ferran Pasqual, no, no me'n recordava tantes coses, la meva memòria és molt mince. No, no, però molt bé, un eh, aprovat. Gràcies, ah, gràcies. Amb informatius. Sí, ah, sí. Un aprovat amb informatius, jo llegeixo i me me'n recordo. Molt bé, molt bé, per això és el director del programa. És sí que sí, és que jo llegeixo bastant. Que passa té un no, fons no cultural cunde. ampli, té un... Ah, no. Tinc un fons d'armari, <laughs> amb vuit samarretes un, i tres pantalons. Un, un, un disque ple de notícies. L'important és tenir bàsics. Ah, això sí, si tens això. bàsics, sempre ho pots Exacte. combinar. Exacte. Això és el que sempre es diu i bé. Allò, la samarreta negra, la blanca i el I ja taxar, està, ja, ja està. Ja està. Ah, bueno. Que, per cert, per hi ha llocs que no deixen entrar en taxar, eh? As-no? As-no as, as no serà vostè, escolti'm. No, ah, no era... Eh. Ah. No, no, ha no, no, dit As-no. Ha as, no, no. As no eh? A veure si s'ha pel mig, no era voluntària. No sé, l'altre hi vaig llegir un lloc que diu... I, I no es pot entrar amb texans. I vaig pensar, conya, però quina cosa... Home, un hotel, jo recordo, Un hotel, no sé, una cosa d'aquestes... Jo recordo així, discoteques que no et deixen entrar amb texans. Això era abans. Això era abans, no? Ma, els texans estan a l'ordre del dia i... Si no deixessin entrar amb texans, no entraria dona, eh? Ja ja, ja, ja, ja. També és veritat. És que fa I una discoteca anys... sense dones poca cosa fa. Res. Depèn si és una discoteca gai. Home, sí, ara m'has deixat, deixat plana. Aquí l'he pillat, ara aquí l'he pillat. Ara m'ha deixat plana. Aquí l'he pillat. És que fa molts anys aquest senyor jo vam anar amb una discoteca, em va fer gràcia, va arribar un cotxe d'aquells descaputables que almenys valia una Una millonada i va ser un tio carregat amb joies i tal, i anàvem uns texans negres, que dius, eren de marca, marca, i el tio de la porta dius, no pot entrar en texans, i dius, xaval, tens la vista, eh... hm? sí. i el tio se'n va tot empipat, dius, bueno, doncs pues mira, han perdut un client, i un client bo, perquè Clar. dius, és d'aquells que, que va... Exacte, whisky 5 5. bo, sí, sí. Però bueno, coses del portès. Parlem de Tiana? Parlem, Parlem de Tiana? De tiana? Tenim que, Tiana, sabeu les restriccions que hi han d'aigua a mm -hmm. tota l'àrea metropolitana de Barcelona? Mm -hmm. I, Tiana, doncs som un dels pitjors. Estem a la cua perquè malbaratem molta aigua ah, sí? per habitant. Som el tercer poble de tota l'àrea metropolitana que més aigua malbarata per habitant. Ja ah, voleu omplir les piscines? Efectivament, és una zona sí. residencial, piscines, recs, etc. S'han posat mesures. Sí? Mm. Que fan moltes. Multes. Això ja ve de la Generalitat que va advertir que posaria fins a 3.000 euros de multa per mm. usos inde... canu, indeguts d'aigua. Però, a banda d'això, l'Ajuntament ha decidit doncs, posar-hi remei, doncs, no regant les plantes amb aigua, sinó amb aigua de pou. Claro. Mm. Sí, va, si no té pou... Tipus... La, a Tiana, la pregunta moment... sí que és tonta, no? però si no té pou i no pot agafar l'aigua no, de No, la però l'aigua de les plantes de Tiana, és mm. a dir, de el que és ar arbrat públic, ah, sí. això ja no es rega amb, amb aigua corrent, sinó amb aigua de pou. No sé exactament mm -hmm. quin pou utilitzen. Mm -hmm. No, és que jo ja vaig veure un reportatge que deien vostè agafa i té aquests pous de la pluja, que quan plou l'obra i s'omple, però si el problema està que no plou. Clar. Com en plou pou, si no, no plou. Hi ha, hi ha, hi ha no, hi ha gent d'aquitiana que té pous, sí. eh, naturals. Sí, D'aigua natural. Ah, sí, sí. sí. Va. El que passa és que jo tinc entès que estan regulats, que, vull dir que no es poden utilitzar així com així aquests pous, perquè n'hi ha eh, extensions de terrenys que tenen pou, els amaguen i utilitzen aquells pous per la, per, per la, per la utilització pròpia. Sembla mm -hmm. ser que això no, no està permès. Doncs aquí m'ha enganxat en pa, també sense la informació, eh? No, havíem dit... Vostè ha de dir, no. passa a palavra. No, Passo sí, vostè m'està parlant de... de, de, de estar de... a l'Ajuntament al darrere, senyor... d'alguna manera ho hem de tenir controlat. Senyor Soler, vostè sempre posant el llaga. Jo sempre. Vostè sempre Suposo és que es punyetero. Suposo que ah, amb, amb Menys coneguts. Exacte. Sí. Per cert, des d'aquí... Jo no sé què deu passar aquí, Tiana, però jo els he dit que Badalona l'altre dia vaig obrir l'aixeta, anava a fer una sopeta, uh -huh. i quan vaig veure que allò que hi haia, que semblava generalment, què diria jo, sap, sap la vorada que posen a terra, sí. blanca? Em sortia l'aigua blanca, em vaig acollonir, dius, o sigui, o sigui, agafem fem la sopa amb aigua d'aquesta embotellada, no fos cas que féssim el que no tenim. Va, I ja sé sí. que jo soc un defensor de l'aigua d'aixeta. és que va coincidir quan, eh? quan, quan estaven posant-li les cosetes a l'aigua. Claro. Si, sí, si cosetes... vostè enganxa... Hi ha una hora al dia que li posen el clor d'aquesta ah, tota sí. escola. Mm -hmm. i si vostè obre la l'aixeta justament en aquell moment És li surt l'aigua blanca. blanca. S'espera 10 eh? minutets ah. i ja està. Ja. Em va fer, va fer por. A mi em va fer por. Jo sabé si he fet que no tinc tu. No, me li hagués netejat l'estómac. No sé, però escolti'm, allò dius, allò és diarrea segura. Allò. Exacte. Les gastroenteritis aquestes que estan passant no és d'una grip, eh? No, és de l'aigua. És de l'aigua. Ja l'he dit ara. No és que amb la, la lleure, que si no... Ah, no és veritat. No. És... Això, és, això és una teoria meva. La, teoria de... Sí, de la teoria de... Sí, la teoria tenim de l'avi. Tenim gastroenteritis... Exacte. Bé. Què més tenim? Tenim, els, eh, tenim coses del ple que hem tret aquesta setmana. Mm -hmm. D'una banda, els, els, eh, la, la gent de la Virreina, que és un barri d'Aquitiana, com sabeu doncs que està una mica eh, allunyat del que seria el centre i té un local social. Aquest local social el fan servir per totes les coses perquè com que hi queda molt allunyat el que és el centre de Tiana, per arribar a la Virreina has de passar per uns camins que trigues més que si anessis a Badalona. Juli. I està aquí al costat, però no hi ha un vincle un directe. No hi una comunicació fàcil. Exacte. Llavors ells han optat per tenir un local on fan les seves coses de cultura, tenen la seva, festa, la seva pròpia festa major, etc. El problema que tenen és que aquest local social se'ls ha fet molt petit. O sigui, seria com una colònia de tiana. Sí. No ho diguéssim així. <ríe> Home, per són de tiana, se senten tianencs i són més tianencs que ningú. Serien les però, Canàries. Ja, seria com tenen com problema canàries, logístic, no? tenen no, un problema sí, logístic sí, sí. que arriba aquí ja. i tot plegat se senten una mica... I ara, de fora I ara demanen un local més gran. Sí, el que volen és un local més gran, però des de, de l'Ajuntament s'ha dit que aquest any ja no s'ha no contemplat els pressupostos i, per tant, hauran d'esperar una mica una més, tot i que no van dir que no els oferirien, sinó ah. que ho tenen en compte o sigui, i que saben que, s que, s una que mica. necessiten aquest local que més gran, una, una, una. però que hauran d'aguantar una mica una mica. No. I, no, i no, no seria millor fer... Uh, millorar les comunicacions perquè poguessin celebrar tots els actes... Sí, això també és un població. projecte, però clar, això és de més embargaduras... Eh, és més complicat. Això és el futur. És que, que vostès pensen eh, que foten allà el, i... el, el tractor... Vostès pensen que foten el tractor o a el... i endavant les hages. Eh? és que... Déu, no és també això. una altra opció que es planteja des de la Virreina és que els que són del centre de Tiana també, doncs, vagin, vagin cap allà a les activitats que ells preparen a la Virreina, però clar, llavors també necessitarien més local, perquè si la gent d'aquí del centre, a sobre, hi va cap allà, doncs, ja l'hauríem viat. Sí, és, és, és un safari, no? Deu ser un safari. Allò, dius, agafa la motxilla que anem a la Virreina. Home, tampoc exagerem. <ríe> ja sabeu que aquí, no. Tiana, la, la gent està molt, molt poc acostumada a caminar, ah, eh? Que diuen... Sí, deu això. Van de la plaça de la Vila a l'església i és un món. Sí, això sí, és, sí, veu, això sí. I està aquí, fa, aquí al costat. Però I llavors, has de la Virreina que diuen, anem a Tiana. Perquè a... això es molt, es fa molt en llocs. Hi ha gent de Barcelona que per això, o sigui, de segons quin llocs, Gràcia i tots aquests llocs, quan van al centre de Barcelona, diu anem a Barcelona. Dius, conya, si vius a Barcelona, tio. O si no, també diuen allò de, al Pueblo. Anem, anem al Pueblo, el pueblo. exacte. És quan tornen de Barcelona al Pueblo, que... no? Coma, ja estàs al poble. Ben, sí. No sé què diran, o, si algú de la virreina mm. ens està escoltant, que truqui ja ens ho explica a veure com ho sí. sí, sí. expressen, això, quan exacte. venen al centre. Escolta, que no és ofensiu ni molt menys, eh, ni espero allò que diu, tot que estem dient, eh. No. Sí, no. A més, la gent de la Virreina és molt maca i fa unes activitats dignes de veure, eh? Fan un mm -hmm. tipus d'activitats de fan. local. Fan texi, fan tot, tota mena de cursos d'aquest tipus. Les convoquen aquí a la Virreina i a més tenen molta participació. Ah, això del ah. teixi sempre m'ha cridat a l'atenció. Per què? No ho sé. Home, perquè... vostè ja està en l'edat de començar a fer-lo. Sí, doncs pues, escolti, que es veu que és cansat, eh? Sí? Per fer això càmera lenta ah, és cansat, cansa, eh? Cansa, cansa més. Home, et posa forma. Exacte. S'ha de respirar. Buf. Sí. Ara faré i techi mentre fem el programa. Vale, jo vaig techinant. Aneu fent que jo vaig techinant. Què més tenim? Doncs no deixem el tema dels espais, etcètera, de la gent, perquè els membres del CAU de de Tiana, que és l'agrupament Escolta Roger de Flor, que són els joves mm. de, de Tiana que fan, doncs, fan, fan escoltes. escoltes escoltisme. Exacte. Que escolten. Van venir al ple, van dir, escolta, els de l'Ajuntament ens han proposat que hem de compartir el nostre local amb el casal de joves que es farà properament. Un casal de joves que, com sabeu, porta molts anys de filera sí. de el farem, no el farem, i sembla que ara sí han decidit. I què han decidit? Doncs agafar el local del cau, partir-lo a la meitat i compartir. Fins aquí dius, pobrets, però és que el local és bastant gran, eh? Ah, Té ah, uns 200 bueno, metres... Llavors, egoistes, no pobrets. Ells han dit que, que estan disposats a compartir però que volen unes condicions mínimes per poder seguir fent el que estan fent ara. Què dius? Mm, Un són... vàter a cada local, això, això és primordial. Això sí. <ríe> això és primordial. D'altra banda, que ells som sis grups, com si fossin sis classes d'una un, mm. escola, diu, pues clar, cadascú ha de tenir el seu espai. I és Exacte. el que reivindiquen en aquest sentit. I sis ara quartets s'està estudiant a veure de quina manera... Fes sis quartets, que... no? quartets, que cada quartet tinc la seva... Per bé. Bé. Està bé. Està bé. Pues ja, Aquí hauríem de fer si un hotel d'entitats. S'ha de buscar solucions. Clar. Un hotel d'entitats. Un hotel? Un... Sí, per un què? hotel d'entitats, que és un lloc que és tipus hotel i que posen en cada planta diverses entitats. Està... Ara mateix n'està mm. amb un hotel d'entitats. Això, Això és un hotel d'entitats? Això és un hotel d'entitats. Està a tota la ràdio... Pensant-me pensant que era una casa... No. Fins ara era un hotel d'entitats. Ara, com que han fet tota aquesta renovació, algunes entitats ja no estan aquí, ja estan a altres llocs. I, clar, això, al futur, pues, sí que seria un local on pogués estar tothom. I oh, què sé, això seria, seria maco, molt bonic. Sí molt maco. No ho dic... ja. Seria dir no ho això ja. No em ja. queda poc temps de vida, a mi. Que queden pocs anys, que em queda que pocs, exagerar, anys, pocs anys, a mi, això. Oh. Eh, fin. No, que em... si les coses del palacio van despacio, ho sé. Sí, sí. Però... Què més tenim si <laughs> Tenim una proposta que va fer Esquerra Republicana uh -huh. de crear un autobús que neix directament de Tiana a Canruti. passant per Montgat. No, això, això estaria bé. Llavors, la gent de Tiana ho ha rebut molt bé uh -huh. i aquesta mateixa setmana l'Ajuntament de Tiana ha tingut una reunió amb Tuxal, uh -huh. que és l'empresa gestora... Casquete. Casquete. Senyor Casquete. Fermín. Fermín Casquete. El senyor Casquete. El Fermín Casquete, que vol deixar-lo al perquè la llei va mal traer. Les coses esportives ja se sap. Sí, ja se sap. I què ha dit el senyor Casquete, doni Fermín? Casquete, doncs, de moment, el nostre senyor regidor Nolis li ha exposat aquesta teoria mm. o aquesta possibilitat i ells han escoltat, però, clar, a partir d'aquí... Han de fer números. Mm, han de han fer... De fer números Això de és una cosa rentable. que no és competència de l'Ajuntament. No, el màxim que poden fer és negociar. Perquè la gent, que, la, la gent que s'ha d'ingressar a Tiana va parar a Can Ruti. sí. És l'hospital que... Que, que... que pertoca. Sí. Que vostè aprengui això, això, Si a mi m'agafa algú, cap a Can Ruti. A can Ruti. Can Ruti. Em toca a can, no. can Ruti. No hi mai. Jo no sí, jo sí. sí. No hi havia mai, però al final hi vaig -hi un dia bueno. i ha de ser com anar-hi en cotxe. Ara, si m'agafa el... un ciroco, vaig en cotxe, no esperi l'autobús. Per què, home, si esperis, que <coughs> potser funciona molt bé. Perquè un... Home, si, si jo tinc una urgència, no, no em portim no, amb autobús, Ricardo, però... no sigui rony, agafi el cotxe. Jo agafaré l'Ave, si cal. Bueno, vale. oh, Però pues li podria dir la Matalena, que faig un desviament. Clar. Conyà, ja, des, des de Sant Andreu que pari un moment sí, de Can Ruti... Podem... Per què no passar l'AV per Tiana? Exacte. Exacte. Exacte. Per què no? Bé. Per què han d'anar fins a Barcelona a buscar la gent Can de Tiana? Can Ruti, Vista Alegre, i ja, ja ho tenim tot comunicat. Tot, tot. Eh? I després que vagi cap a Montlluïc... A, a, cap a... La proposta d'aquest autobús, per on passaria, diguéssim? Perquè, clar, és... No, només s'ha no no indagat tant ah. amb la qüestió. No només no que passis plantejat. per Tiana i Montgat... Per... I per Can Ruti... No. I Canrutí. Per què Tiana i Mungat? Doncs per poder per agafar... fer una cosa conjunta ah. de dos pobles ah. i que tingués una mica de, de sentit, en el, perquè si no s'omple, ah. si pugen tres persones de Tiana, tampoc sortiria a compte. No, però, però si, però si la gent té gent a Mungat, ingressada allà, doncs, escolti'm, pots agafar l'autobús, però no, no tothom té cotxe. No, i que et pots cotxe. anar a visitar també a l'Hospital Canrutí. És que, de, de ah. fet, suposo que aquest autobús serveix per les visites, més que per... O sigui, per les visites d'hospitalàries, no, mm, no per urgències. urgències. No, home, però els acompanyant, si vostè té alguna persona ja ingressada ah. i ha d'anar cada dia, s'ha desplaçat ah. fins a Badalona, que fa un autobús per anar cap a Canrutí. Efectivament. I d'aquesta manera, des doncs, d'aquí, patapam, cap a Canrutí. Can Molt bé. És una possibilitat. No doncs aviam si, si ho tiren endavant. El senyor Casquete, que es posi l'espira... És optimista, vostè, que és optimista. No, clar, vull dir, s'ha de ser optimista en no? la vida. Per no? Què? Perquè el senyor Solé va néixer és... optimista, jo vaig néixer pessimista si, i per si, això ens complementem. Si, si és pessimista o no... Som no, no, el yin yin yin Yang. Ying el Yang. Sí, i això ja ens ho van sí, és dir. És que vaig, a, ja fer, vaig a fer una mica més de teixir mentre recibí vale, una vale. altra notícia. Vale. Um. Ara el veuen no, estar al de, de l'estudi, amb ah. un peu alçat, l'altre al terra. És el que se'n diu... Fes el favor la, de sentar-te la cadira. No, això és la, la, la pose del flamenco. Del flamenco, sí. Que en català... No, no, flamenc. Que només s'aguanta amb una sola pota. Jo crec que és la pose de Sam Boy, eh? Eh que sí? Què més tenim a de l'autobús aquest de... Sam, que boy! És aquell que tocava el piano amb Casa Blanca, no? Toca-la otra vez. No, toca la no. Toca-la otra vez. Vostè no ho faci sexual, si no és gent sexual. Eh, perdona, i dic la perquè la volia sentir, eh, i el Ricky. Però deia toca-la otra vez, Sam, no? Fins on jo sé. Bueno, Toca-la, no toca-me-la. És, és que el senyor Solévi la versió del Nacho Vidal. Yeah. <ríe> Bé, Bé si això... la setmana passada vam sí. tenir ple, aquesta setmana també hem tingut ple. Ah, ah sí. també hem tingut ple, sí. Sí. Ha hagut un ple. Sí. No no extraordinari. Extraordinari. No? Ah. extraordinari no, no entrarem una altra vegada amb la broma de si és ordinari o extraordinari. No, no, no entrarem. El vale. que ja fa gràcia vegades, és sí. una setmana ja ple i hem de fer un extraordinari, per Que no ho vam parlar tota la setmana passada. No. No ah. va acabar. No, no. per ah. Perquè vam fer ple de meses que és allò que es tria, que es fa un sorteig, i es tria la pobra gent que haurà d'anar a les meses electorals el 9 de març. Ah. Ah. I vostè li ha tocat, no? No, a mi no, i més, jo no voto ah. aquí. Ah, és veritat, és veritat, és veritat. Jo voto a Barcelona. I no li ha tocat cap taula? Uh, li ha tocat al senyor Marinello, uh -huh. li oh, tocat sí? taula. I també a una locutora d'aquí de Ràdio Tiana, Laura Garcia, també. Mira. Uh, un... També li ha tocat noms coneguts, a Santa Maria, que és el dissenyador de Tiana... I així mm. tampoc va haver-hi més gent així... Home, en ja, un, una població on hi ha gent tan eh, anomenada, artistes importants, eh, és normal que els toquem un altre conegut, no? Us, us imagineu el senyor Cuni. Doncs... Prou, prou, prou! <laughs> No. No, jo, jo no me l'imagino no saltant, saltant la urna li, li podria tocar no? No, home, clar, però el senyor no Cuní viu, viu aquí o viu a viva Barcelona tonta, ja doncs ho sé. no sé si ara mateix viu aquí o si només estigueix aquí uh -huh. és una qüestió és. jo diria Nenco, que sí, viu aquí sí. però no sé si bueno, és que diria quan no, estan no comptant tocar, els vots per hores, hores viu a Barcelona eh? sí. no, per exacte, hores. Sí. però quedaria bé això està contant els vots i ens aclarim prou, prou, prou Segurament tindria excusa, perquè igual ha d'estar fent informació... No, no et serveix gaire l'excusa, en aquest cas. No. no. No? No, no. Jo espero que no em toqui, perquè jo he d'estar aquí a la ràdio. Ah, se sent... sí, sí. No, no, però si et si toca no, no hi ha excusa d'aquestes. No? No, no, has d'anar... De... A menys que no sigui un servei d'urgències, un bomber, suposo, una cosa d'aquestes que dius has d'estar. Algú foc hauria d'apagar, si li toques. El senyor Boni, és molt mago, per entre allà li faria pregunta matí, no? sí, matí, no. A veure, la pregunta... Tu quan, vas, tu, tu, quan vas a votar, portes sempre el carnet d'identitat o votes amb el passaport? Mm, sí, pregunta matí, sí, matí, sí, no. No, no. Faria una Truca cua... Truca al setxè... Faria una cua... Ai, senyor, tot això ha dit amb el més respecte cap al mestre, eh? Home, i tant. Perquè aquí hi ha dos mestres, el mestre Cuní i el mestre Pujal. Són dos mestres. El Pujal també és d'aquí? No, home, no, dic no. que ha, de la radiodifusió ah. en refereixo catalana, home, i hi ha dos mestres. N'hi ha més, més, més. No, hi han dos mestres, hi han ha no, sí, ha dos, ha dos mestres. Els altres són mestres del mestre. Val. Vinga, seguim partint, Anna. Eh? Seguim. Bueno, aprenents del mestre, volia dir. Teníem una, una disputa entre veïns d'un carrer de Tiana, la Mare de Déu de la Mercè, mm -hmm. que els hi van canviar... És... No és que, que sembla el crit de Niu. Clar, és que diu, una disputa, i diu, Mare de Déu, la Mercè, ajude'ns sí, a solucionar ajude la disputa. Sí, sí, una mica sí que era, ajude'ns. Sí, perquè això. els hi van canviar el sentit de la marxa del carrer i es van trobar que, clar, que per sortir del garatge i incorporar-se al Passeig de la Vilesa havien de fer-ho per seguir la normativa de CUL. Ah, sí, Mm, si seguien la, sortida... la normativa, havien de fer-ho de cul. Per tant, si seguien la normativa, corrien un perill bastant important, perquè sí, si surt de cul no, cap al no, no ho passeig ho entenc, de la Vilesa... No ho entenc, però ho entenc. Perquè és que tenien el garatge enfocat cap avall. Perquè tenen el garatge, no sé per quina raó, no poden sortir per baix i havien de sortir per dalt. Per la qual cosa no, es trobaren amb aquesta disjuntiva. Si jo ho faig bé, haig de, de, de, de, de sortir de cul però tinc perill, i si ho faig malament pot venir la policia i dir-me que et posen una multa. I estava molt preocupats per la qüestió. O sigui, ho fan pensar això. I sí, com s'ha solventat? S'ha solventat que des de l'Ajuntament han dit bé, doncs aquest carrer manté la direcció que té, però als veïns els, els hi permetem fer aquesta petita... Ai, com de, sap, no ve... Eh... Jo em pregunto, llavors es poden trobar dos cotxes en, enfrontats? Home, a que està la cosa que, controlada. El, el que surtin lloc de sortida de, de, de cul, surt de cara, però n'hi ha un que pot entrar, no? O no és mm, així? Suposo que es deu haver força visibilitat o espai suficient. Si no, abans ja. era... No, no crec que, que abans que era tot... de doble direcció, aquest carrer. Uh -huh. Per tant, hi ha espai suficient i... Perquè puguin no passar i No per, crec que passi res. Me'n no, no, fa vostè unes preguntes, senyor Soler. Home, ara... els senyors oh, oh. policies estudien la situació i diuen a veure, a, veure, a veure si es pot, si no es pot. sí. Va, bueno. aquest C. Sí, sí, sí, n'hi no, no. sí, sí. ha, ha grua aquí, a Tiana? Eh? Grua no humor, A vostè uf. el poden multar si aparcar malament i li arribarà una multa a casa seva, però el cotxe no se l'emportarà la grua. Però potser l'encepen, eh? Cep sí que n'hi Suposo que en deuen tenir, però no sé si... Eh, com s'ha quedat? Un dia... Bueno, però és igual, el oh, sí, sí. És si ha d'anar a córrer cap al cotxe i no, no, set, eh? també posa multa extra. Ah, posa multa extra també? Clar, perquè han de venir i treure... El senyor bueno, o sigui, Municipal, li he deixat ben aparcat avui, eh? Simplement oh. una pregunta, eh? Oh. Sí, ara que ja baixin oh. a controlar. Gràcies, Ira. És, és de, és de color, color granat segur. el meu cotxe. Sí, granat i verd botella. Sí, sí. Ben, sí. Lila. sí. No és, lila. És un 600. És un 600 Des de l'època, sí. De color verd. Sí, d'aquests que encara les portes s'obrien cap endavant. sí. Oh, Quin, és que n'hi ha molt malament, eh, de pararcan sí. aquí. Vull que els 60 sí. finalment van canviar les portes, però quan sortiu una senyora com que els hi veia tot, van dir, posem la porta." Vull, obria la porta cap endavant i la senyora sortia i van dir, "No canviem el sentit de la porta perquè no ho sabia aquest això." No. Anecdota. Anecdota. Anecdota. Però això és perquè no anaven taxans. No en aquella època la, la gent no navantan taxans. Ja. Yeah. És com els senyors se que segueixen se les motos, els Vespas que s'hi endecant. Sí, endecant de constants. De gustat yeah. i portava una mucudret al cap. Ha molt moltes pel·lícules, eh? Pues No és que jo sóc molt gran. No, les he viscut. No, no, sí és no, és que sóc molt gran, tio. No, <ríe> tampoc crec que van totes les dones així, no, pel carrer. Sí, sí, sí, sí. totes. En no època, no sé. Sí, que époque sé. Fins i tot un tiet meu tenia un biscuter i jo vaig anar un dia molt bicuterí, quan vaig veure un trolebús, trolebús i estic parlant, sí, sí. que no sé si és lo que és un trolebús, que és com un autobús troli. amb dos amb, dos, amb dos troles, com si fos un tramvia. Sí. Però era un autobús. Sí. sí. Me vaig Exactament. al costat d'aquella roda i vaig pensar, "Hosti, jugant al físic." I després n'en tenia, tenia una altra que tenia una vespa amb sidecar, que anar amb sidecar també tenia... Era, Era molt xulo el sidecar, no? Sí, o anava tota la família, brrr, els nens amb el sidecar, ell, la senyora... I, I, si, I si quedava lligat a la moto que no es, de, que no es deslligava, anava perfecte. Ara el problema és que no es deslligava i llavors el sidecar anava per un costat i la moto per una altra. Que, clar, dius, la moto encara es controlava, però el Cidecart parava. Sí. A la llarga parava. Sí. Jo fa molts anys vaig un senyor que arribava al semàfon i, pom, queia. Dius, hosti, aquest tio no posa el peu a terra. I, pom. I el tercer senyor que diu... És es que precisament aquest matí he el Cidecart no estic acostumat a posar els peus a terra. Normal. Ostres, aquesta... Anècdota. Són reals, són reals. Eh? Són reals. <Som> Què <aquí. t 'ho> més tenim? Parlem de Pau Riba. Ah, parlem-ne. No? Parlem-ne. No, ha tret disc, van... no? Ha tret disc. És que està molt posat Té un disc d'ú un una pregunta. Sí, sí. Ha tret, ha tret va venir disc, aquí eh? a l'estudi de Ràdio Tiana i va mm -hmm. aprofitar per presentar-nos un single ah, molt bé, no? que es diu pp 3. PSOE, molt crític amb la política, mm -hmm. i ens va dir que estava preparant nou disc, que, no, que se l'ha autoeditat, és a dir, que passa de totes aquestes empreses que timen els... <ríe> es... Mare Déu, no veig fent la distribució. Per tant, que l'esgai, el Pau Riba... No. Pau Riba va ser el, un dels fundadors de la plataforma d'autoeditors uh -huh. tot i que ara o sigui, aquesta plataforma el que, el que difundia era l'autoedició uh -huh. eh, doncs ells mateixos amb aquesta plataforma s'editaven els discos però ara hi critica que s'han tornat com una mena d'esgae però més petita per tant diu que, que ja passa que s'ha editat el seu disc a casa ah, i que no el pensa de... probablement ni l'editarà en format mm, CD. CD, sinó que potser el vent per internet ah. o el que sigui. Ah, Gen i figura, eh? Mami, <laughs> és un home que, que va clar. per davant de, sí, sí, de tot. No, però, sobretot perquè dir... els fills no deuen poder fer la distribució del disc, i per això farà la distribució per les tendes de discos i ho no, papa. Diu, bueno, pues el vendré per internet. Bueno, pues, doncs està bé, però és que és, és el futur, camí, també, dels dels artistes sí, sí, sí. per haver de guanyar-se la vida. Però no, això vol dir que no es podrà baixar de... Aviam, com es baixen altres coses sense... Home, parar. evidentment, eixa la llei, eixa la trampa, ah, per tant, vale. en el moment en què una persona s'hagi baixat aquest disc... Què tal hackeixes, tu? Hackejar? Jo no, no se'm dona gaire bé. No? Jo, no, no. De fet, soc bastant inútil pel tema aquest de, de pel·lícules i coses. De baixar coses. És es que hi ha els hackers i els crackers, eh? Ah. ah. Ara aquí com s'ha quedat? M Molt bé. Marc, què tal craqueges, tu? O craqueges? No, craqueges una altra cosa. Craqueges són aquells tios que tu destrossen tot i t'entren, et salten totes les claustres no, de la seguretat i tal. Craqueges no... Sí, són Va, aquelles... sí, les craques són unes galetes que es van noegar al buix. que no sap menjar i pensar l'hora. Eh? Sí. Sí, oh, són cracs. Jo sóc una crac, per exemple, no sé si sóc cracker. No, tu has sigut sempre una crac, pues sí una sóc. gran informadora. Sí, sí. bueno, total. Bé, que... Total, es que el senyor Soler vol a Pau Riba, aquest... uh, Pau Riba se, sí sense passar carac. per taquilla. Exacte. No, jo em preguntava. No, jo no me'l baixaré. No. Però... Si el vols baixar, per això es diu Virus Likes. Es diu el Virus? Disc, virus Likes, que és en honor a un tema que, que també introdueix el disc, que és el Virulai, però amb oh. una versió. Oh, que es que diu Virus Likes perquè així de pas es fot una mica amb l'església, que també acaba que pillant també toca, en aquest no? disc. Hi. I tothom una mica surt una mica escaldat d'aquest disc. Sí. Diu que entra en una nova etapa, que Ai, com sempre, sí, com sempre, sí. En fi, Repeteix ho haurem a, a tori dret, no? El que podeu fer, ara que parlaves tu de, de baixar, et pots baixar aquest primer tema a la no. pàgina web de Pau Ribà. Ah. I el que proposa és baixar, ha deixat... De, doncs, diferents pistes de la percussió, la, la veu, etc i tu mateix tu pots mesclar. Oh, pots barrejar-ho tu, oi eh, que Mira. I ja posats, fer, eh? ja posats a fer, podríem donar l'estat a l'adreça. Doncs crec que és paurriba.com, bastant ah, fàcil, fàcil. Fàcil, xupar no, I si eh, no, em no... sembla que està a la pàgina de Tiana. Sí. Algú, la algú... De la pàgina de algú... l'Ajuntament. www.tiana.org ah, tan... vale. em .er sembla que és, no? Ah, està. Molt bé. Quis, quis, quis? quis, quis, punt, cat. quis? Punt, cat. punt cat. Cat, cat. Punt cat, punt cat. Punt Diana, cat. Sí. punt cat. Cat, que cat. em sembla que és una nova droga que també s'ha inventat, no?, que hem descobert. Però bueno, cat? això és una altra història, Cat no té bueno, res a veure amb Diana. Bueno, cat és tiana. cat en, en anglès. Ah. Estem, estem divagant. Vale. Es, es, es, sí. Estem donant tanta informació no, no, que no, els nostres oïdors no. no la poden assimilar. Usted sap per què posar en un gat el, els cotxes, a part del burro? Ja. Hi havia el cat. Uh -huh perquè sí, clar. significava... Clar, Catalunya. Sí. Però, no, no, però que s'ha descobert una droga que, que, que es veu que des de Barcelona es distribuiria cap als Estats Units. Sí, perquè I han, han d'anar a 30... perquè al cap de tres dies ja no fa efecte. Bueno, i... Han d'anar a ligerito. Bueno, que facin el que vulguin. Clar, però a, dir. Àfrica, Barcelona, Barcelona, Estats Units. Clar. Bueno, Vostè però, no, no, no foti més l'article de les drogues perquè finança per en el programa. No, no, home, no, vull dir que, que si ha sigut no. una informació que ha sortit... Drogues no, ja, ja ho deia el senyor setmana. Maradona. Però si els han, si han detingut el Alberto, tots. Que deia que les drogues són caca. Clar. Drogues caca. Què més tenim? <ríe> tenim aquesta nit preparada una moguda aquí a la plaça de la Vila. Ah, sí? Eh? Sí. Vosaltres no sé si heu vist alguna vegada enamorats. la bucaria 357. Sí. sí. Ah, sí, que aviat. El... Mm. Doncs el Toni Muc ha estat aquesta setmana que m'ho Sabeu que cada setmana l'envien sí. amb És una família diferent. No? Efectivament, una mica impresentable. Sí. Doncs aquest actor sí, no, no, sí, sí, té rogues, té rogues. ha estat a Can Botè, CUP 2020, han fet el, el reportatge que es fa cada setmana i a banda d'això doncs, faran aquesta nit una connexió en directe que si ara veneu si per la finestra segurament hi ha de TV3 amb càmeres, etc. Mm. Oh, que bé. Sí, sí, sí. Hi ha una furgoneta. Però no sé si són d'immigrants o és de, no, és de TV3. és de TV3, és de <ríe> TV3. Què faran, doncs? Els vortimers, junt amb el Toni Muc, faran un, una actuació i han demanat que tots els TIA vinguin a omplir la plaça. Avui fa la boqueria? Avui fa la boqueria. És que no... És que... Bé, Deu i mitja, tothom aquí a la plaça. Seguir-la, seguir-la, ja veus que no la segueixo gaire. No. Des del diumenge, que quan la feien el diumenge, la van traspassar, que no la vaig una mica perdut avui. Bé. Que... Bé, tota aquella gent que ens estigui escoltant, que exacte. vinguin, que no volem quedar malament de sòsos no, a mà, no, Tiana. Exacte. La gent participarà, i, I s'ha d'omplir la plaça. En home, tot cas, i... aquells que no s'hagin donat, quan engeguin la tele la TV3 a mirar la bucària i vegin Tiana, segur que s'animen i surten al carrer. Exacte. Exacte. Suposo que faran més llum, no? Perquè està una mica pobra sí, de llum. Sí, sembla no? que posaran llum. No. No. No. No. No. I pensin que, que, que si no hi venen, l'enmillant té molt... Menudo men que... men és el per per pone... Va parlar amb nosaltres, ahir, ahir, no, aquest matí ha estat. Mm -hmm. Quin matí hem pogut parlar amb ell i ha dit que en... espera que els tianens no defraudin. Que estaran al Tiriti prenent alguna tots els mòrtimers, el oh. Toni Muc, etc. I que espera que tothom s'apunti. I tant que sí. Ha, no? ah, I sobretot sí. la gent jove, que els sí. va a la marxa. I sí, més, avui sí, és un sí, dia especial, 14 de febrer. Exacte, Sant Valentí. Eh, tiriri, tiriri. Sant Ciruelo. Hi ha gent que és molt crítica amb aquest dia. Sí? Per què? Sí, Catalunya no, no està gaire ben vista aquest dia. Home, aviam, no és que estigui gairebé ben vista, que és, és una usurpació, diguéssim, d'alguna bueno. manera. <laughs> deixem sí. estar, perquè si no ens posaríem en coses filosòfiques. Bueno. Aquí normalment celebrem més Sant Jordi, no? Efectivament. Exacte. Mm. Efectivament. Però bé, també japonès, és una bona excusa allò dels de, catalans, que tenim aquesta afamada de, de garrepos, a doncs dir, no, és que això no ho celebro. Bé, bueno, com deia... Sí, bueno, jo jo van, he dit, sí. al principi del programa, jo quan tenia, fa molts anys tenia una novieta, en ella diu, pel Sant Valentí, no, jo celebro el 23 d'abril. I el 23 d'abril, no, és que jo celebro Sant Valentí. I ah, així m'estudiava sempre el regal i sempre pillava un llibre o un regalet. I quants anys va estar així, enganyant, a la pobra moça? Doncs pues, mira, fins que vaig a tenir una senyora en sèrio i llavors dius, clar, com que les mosses eren molt successives, perquè a mi les senyores no, en una època em durava molt poc. No ho sé per què, eh, tampoc. No ho No he averiguat mai, però va ser una cosa de... Joventut, la joventut, que era La joventut de postguerra era maixíss. De postguerra. Que li van posar una mala fama i no se'n Sí, em van posar mala fama. Vigida amb aquell, i amb aquell. Jo era bon noi. Fins i tot em pentinàvem tupè i ratlla. Ah, sí? Sí, sí. Quan tenia pèl, vostè? Quan tenia pèl, evidentment. El també té, eh. Va haver una època que jo tenia el pèl com a l'Aznar, eh? Això és una cosa bona, o és una cosa bona. Yarky Brut, va dir. Yarky Brut, sí, señora. Ah, sí. Mamà, va ser la meva època hippie. Home, però vostè heu vist fotos. Bueno, és sí, igual que... de si vostè que això no sí, és un exactament. recordament meu, estem Venga. parlant de notícies. Què li han regalat no, no. a vostè, sí? Si Podem, no? no. Podem anar. Sí, eh? ja sí, no? sí, sí. Què li han regalat? Els parons. Sí, sí, sí. tropezones de Avi. <ríeix> Exacte. <ríeix> doncs bé, parlem de l'escola Lola ja, Anglada. He tinc una pregunta. Què m'ha que vostè? passa para la Què li han regalat? A mi? Sí, el dia dels enamorats, algú li hauran fet Bé, bueno, això ja ho explicarem un altre dia. No? A, no, a veure, com... què quedem? El que li fet el que han regalat? Són dos coses diferents, no eh? Bé, que expliqui el que vulgui i jo pregunto. Bé, bueno, potser que continuarem les notícies. Venga, continuem, va. continuem. Sí, L'escola a no l'Ollanglada de Tiana... No ens ho volgut dir, eh? eh? No ens ho volgut I ens dir. No, sí comitè. que he tingut regalet, eh? Ah, bueno. He tingut regalet. No ho explicarem. Vinga, anem ràpids, que acabem, sí, que ja, ja, ens ja, ens ja ens hem posat la musiqueta. Acabem dient que l'escola L'Ola Anglada de Tiana s'ha subscrit a la vaga que avui ha afectat a part de les escoles de mm -hmm. Catalunya mm -hmm. i s'han decidit sumar-s'hi perquè consideren que els temes a reivindicar doncs, ja estaven d'acord i s'han sumat. Però els nens podien anar a l'escola, no? Sí, sí, Encara que fos en plan de guarderia, sí, diguéssim. Sí, sí, els serveis mínims han estat garantitzats. Va. Molt bé. Senyora Ciro Robles, moltes gràcies. Ens veurem la setmana vinent. I a tots vostès, eh, emplaçar-los doncs pel proper dijous, a partir de les 6 de la tarda, que estarem aquí en directe a l'estudi central de Ràdio Tien, al 107.2 de la freqüència modulada. Gràcies en nom de tot l'equip que ha possible aquest programa.